Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Salutacions als qui acabeu de sintonitzar amb nosaltres. És bon moment per parlar en femení des d'aquí, des de les filles de Lilith. Avui ens fem resò de les conseqüències més negatives de la crisi econòmica. L'assetjament laboral s'ha disparat a l'estat espanyol i es calcula que actualment 800.000 persones pateixen maltractament psicològic al treball. Un 65% són dones i la primera causa de denúncia és la discriminació entre les que es queden embarassades. Malauradament no reconeixen que estan patint assetjament al seu lloc de treball la majoria de les víctimes. Precisament a la nostra tertúlia intentarem donar les claus que ens ajudin a identificar aquests casos. Ho farem amb les expertes que m'acompanyen aquí a la taula i que podreu conèixer en uns minuts. Tampoc faltarà la seva cita habitual amb nosaltres, l'Anna Pitarg, amb les últimes tendències, a la clau de l'armari. A més, la Laura Fernández posarà una visió internacional des de Londres i l'Ester Bizuete tornarà a guiar-nos per una particular història en femení. Som l'equip que fa possible aquest programa, l'Albert Pujol, el control tècnic i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes una vegada més a Les filles de Lilith. Volem sentir la teva veu. escriu nos a lesfillesdelilith.com Temps de a les filles de l'Illiz i com deia avui a l'inici, parlem d'assetjament laboral, perquè les xifres són crítiques des de que estem patint aquesta crisi econòmica. A l'estat espanyol han augmentat les denúncies per aquesta causa un 45% i la majoria de les persones afectades són dones, concretament un 65%. Recordem que la llei catalana per la de la violència masclista contempla l'assetjament psicològic i sexual al treball com un tipus de violència de gènere. Sembla, doncs, que elles acostumen a ser les més perjudicades. De fet, la primera causa de denúncia és la discriminació laboral que pateixen 9 de cada 10 embarassades. Són dades que hem extret del Ministeri d'Igualtat. Molts d'aquests casos, malauradament, es queden a l'ombra i passen desapercebuts perquè les víctimes no saben reconèixer que estan patint el que avui es coneix també com a moving laboral. Precisament amb les nostres convidades intentarem donar les claus que ens ajudin a identificar els casos desatxatges en el treball. Ens acompanyen a l'estudi la promotora per la Amor del Álamo i la tècnica del programa de seguretat contra la violència masclista de la Generalitat de Catalunya Alba Garcia. Benvingudes les dues a les filles de Lilith. Moltes, moltes, moltes gràcies, gràcies. Bé, doncs, eh, si els sembla, podríem començar per la identificació d'aquest problema, per la identificació de l'assetjament laboral. Per exemple, amor, com ho podem identificar? Aviam, no és fàcil, però sí que és cert que avui en dia hi ha eines, les dones tenen eines per eh, detectar quan són assatjades. L'assatjament va des de, pot ser des d'un insult, des de fer broma sobre l'aspecte físic d'una dona, eh, menysprear-la, eh, dir, dirigir-li paraules eh, obscenes... Eh, vull dir, hi ha molts diferents aspectes sobre el que és l'assatjament sexual. I quines són aquelles coses doncs, que definitivament ens poden dir o ens poden fer identificar que estem patint no podem patir assetjament laboral, Alba? Aviam, són situacions molt, molt angoixants. Moltes vegades són situacions que duran molt de temps i que ens costen identificar, no? perquè al principi confonem no, el que és una broma, el que és un acudit verd, el que és... Mm -hmm un comentari, com deia l'amor, que potser no t'ho prens no?, com un atac, sinó que, mira, que... I, i, i això costa molt d'identificar com un assetjament. El que passa és que en el temps, quan això s'utilitza de més, doncs per, eh, per menys tenir-te, per menyscavar també la teva pròpia autoestima, perquè tu, per anul·lar-te no?, com a persona dins de la feina o per treure't d'una feina o per treure't una responsabilitat. No S'utilitza l'assetjament per manipular la situació laboral. Clar, aquestes situacions que duren i duren, moltes vegades acaben en un estat eh, emocional doncs, de depressió. Moltes vegades no ho identifiquem fins que agafem la baixa un cop per depressió, no? I quan comences a estirar del fil i veus, a vegades, que no ets la única, que moltes vegades també això els hi ha passat a altres companyes, no? I quina casualitat! Mm -hmm. I que sempre està identificat el mateix agressor. Clar, és quan comences a pensar que potser no et passa tu sola, no? Mm -hmm. Però sí que hi ha un període en què penses que tu fas les coses malament i que això et passa tu perquè ets un desastre de feina, no? Quan és al revés, no? És una persona que no està actuant correctament, que t'està que a vegades no te n'adones i a vegades acabes inclús tenint problemes serios de, de salut no? i has de fer alguna cosa. Aleshores, Alba, podríem considerar l'assetjament laboral també com un tipus de violència masclista, com fa la llei catalana, no? I tant. L'avantatge de la llei catalana, com diem, que és la llei dels drets de les dones a erradicar la violència masclista, és aquesta, no? que ha dit amb nom i cognoms totes aquelles violències que... A, a, estan contra les dones només pel fet de ser dones. I l'assetjament laboral, l'assetjament sexual a la feina, moltes vegades no afecta el 100% a les dones, però sí que és una cosa que afecta en un 99% a les dones. Per tant, sí que és una, un tipus de violència que té aquesta pàtina de sexe, no? o sigui, que li passa molt més a les dones que no pas als homes. Per tant, és una violència masclista. Ara per ara s'ha de dir doncs, que gràcies a la Llei de, la Llei Espanyola d'Igualtat de 2007 i també aquesta llei per a dedicar la violència masclista, doncs, està penalitzat aquest assetjament laboral. Però, a banda de les lleis, potser ara és quan ens toca conscienciar el problema des de la seva base. No? Toca conscienciar eh, les empreses, potser, no? Sí, a les empreses i sobretot a les mateixes dones que estan passant per aquesta situació. Jo vec que d'uns anys enrere passa com amb la violència dins de la parella o de l'àmbit familiar, que abans, i com molt bé deia l'Alba, era un tema que la dona pensava que només li passava amb ella, que a més ella feia alguna cosa malament, per això es mereixia aquella actitud que hi havia vers, vers amb ella, no? Això és avui en dia les empreses, i tenim estudis que quan es va fer la presentació d'aquestes eines per fer aquest protocol des del Departament de Treball, em feien, ho nomenaven estudis on ja hi, hi ha un percentatge important de dones que detecten aquesta violència, A més que la denuncia, que en parlen. I jo penso que aquest ha estat el gran pas important mm -hmm. que s'ha fet perquè jo recordo fa uns quants anys, però potser estem parlant de 10-15 anys, que moltes vegades, sobretot en dones que, que treballaven en grans empreses, eh, venien a, la, a les associacions de dones i en parlaven del que els hi passava. Però quan deies, bé, doncs això s'ha de parlar, s'ha d'anar a parlar amb el comitè d'empresa... Eh, llavors no. Per, no, per la vergonya perquè què diran perquè clar, moltes vegades era difícil de poder-ho provar a més a la dona se la tornava a culpabilitzar perquè doncs alguna cosa haurà fet si algun company es sobrepassa amb ella no? pues alguna cosa haurà fet això es passarà avui en dia vull dir, ja no es dona mm -hmm. i a més, clar, sobretot que tenim les lleis la llei d'igualtat, la llei catalana per erradicar la violència masclista que evidentment això pluga a la dona que decideix, la treballadora que decideix, doncs, de la denuncia endavant. A més, ara també doncs, es repartiran, precisament, doncs, seguint aquesta conscienciació cap a les empreses, es repartiran 20.000 exemplars, el que vindria a ser doncs, un protocol que mm -hmm. podria doncs, ajudar a les empreses precisament, a establir el que seria... doncs, un reconeixement més eficaç de l'assetjament laboral. En tot cas, és una cosa positiva, no? Com a mínim, les dones estaran més protegides des de dins, no sols des de la llei, és a dir, des del lloc on treballen. Sí, la llei és la llei d'igualtat, per exemple, la llei orgànica, l'estatal obliga les empreses a parlar-ne, o sigui que uh -huh. les lleis acompanyen aquesta, aquest esforç no? de treure a la llum, de fer d'un problema que gairebé es, es viu no? moltes vegades a, manera, a títol individual, a fer una, un problema social. No? O sigui, aquí hi ha dues coses, que les lleis, aquesta llei d'igualtat obliga les empreses a, a fer plans d'igualtat i a prendre mesures, i eh, també les lleis específiques ajuden a prendre consciència a títol individual i col·lectiu, no? la llei catalana, com tu deies. Ara bé, eh, la, llei, eh, la llei catalana no és una llei penalista. O sigui que mm. si, eh, si alguna persona es troba en una situació d'assetjament, quan ja l'ha identificat... Mmm, té diferents, depèn de l'experiència que estiguis que en té diferents vies no? de, uh -huh. de poder eh, demanar ajut. I precisament la de la denúncia és la més complicada. La denúncia penal, eh? no la uh -huh. denúncia administrativa. O si sigui que encara les eines que tenim ara les empreses són eines que són les de sempre. No? Articles que fan referència i fan aixuproc de l'Estatut dels Treballadors, eh, la via administrativa... Eh, que és, sempre és eh, bueno, una via que pot ajudar a solucionar el tema, com més proves hi hagi millor, etc. els sindicats sempre ajuden. I quan sí que l'assetjament sexual va acompanyat de la sol·licitud de favors sexuals, en aquí sí que ara hi ha un article al Codi Penal que fa que tu puguis anar a un jutjat o puguis anar a una comissaria de mosssosos d'esquadra i d'anunciar això és a dir uh -huh. hi ha més ventall i evidentment que aquest marc legal aquestes noves eines són un reflex de que això ja comença a ser un tema doncs un tema pres com, com un problema social no com un problema individual uh -huh. eh? i aquíell ja estem tothom les persones que ho pateixen les persones que estem en entitats les persones que estem a la representació sindical fan un paper, tenen un paper clau a les empreses, les públiques i les privades. Les empreses públiques hem de fer un pas també. hem d'anar molt més enllà i d'unidolo que estem fent també per donar exemple a les privades. O i sigui que es, es mou tota la, tota la maquinària i per tant crec que les persones que ho estan patint, les dones que ho estan patint no, no se senten o se senten menys soles. Comentava també l'Alba precisament doncs, aquest avanç sobre les eines legals i també, sobretot, els serveis doncs, que avui ofereixen des de l'assessorament jurídic fins també a l'assessorament psicològic a les dones ja no només maltractades, en aquest cas també les dones que poden patir assetjament o violència masclista al seu treball. En el cas, per exemple, que una dona, doncs, després del que hem dit aquí, sospiti o allò, estigui pensant doncs, que ella podria ser víctima d'un assetjament laboral, on hauria d'anar? Quin és el primer pas que hauria de fer? A veure, no. eh, hi ha un telèfon, hi ha, hi ha dos, dos vies de demanar informació. El telèfon 900-920, uh -huh. que aquí la podran assessorar de tot el que li passi d'aquesta violència i de les altres, o el Departament de Treball, que té un, una pàgina web i té un telèfon per poder consultar absolutament tots els problemes que es puguin presentar, tots els dubtes i tota l'orientació que pugui... Bueno, que pugui necessitar una persona que estigui passant aquest, aquest problema. Mm -hmm. eh? Jo afegiria amb això també que, si no, inclús una dona en el seu municipi, al centre de la dona, vull dir, avui en dia, per sort, a la majoria de les nostres ciutats, i si pensem en la nostra comarca, en el Baix Obregat, eh, ja ens serveix d'atenció, no concretament en l'aspecte laboral, però sí per orientar, per derivar, per posar-la en contacte. Vull dir, sobretot això és molt important, que quan una dona sospiti o pensi que ella està sent víctima d'una vexació, per part de qui sigui, que es pot, com deia l'Alba, pues, en aquest telèfon o al Departament de Treball, en el cas laboral, però bueno, també l'Institut Català de les Dones, però avui dia, per sort, a qualsevol de les nostres ciutats hi ha un servei d'atenció a les dones. És o sigui, dir, que les associacions, en aquest cas, també jugarien un paper molt important, no?, en tota aquesta xarxa i aquest entramat per donar suport a les dones. Evidentment, per una banda, el moviment associatius de dones... Però, a més, també les administracions, vull dir, sobretot a nivell local, per part dels ajuntaments, han posat en marxa, moltes vegades en col·laboració amb associacions, però eh? han posat en marxa serveis d'atenció a les dones. I podríem relacionar eh, la incorporació l'augment de la incorporació de la dona al treball amb aquest augment també de l'assetjament laboral, és a dir, és una regla de tres no o no? No sé, a veure, no tinc dades, eh? Però jo, no tinc la, jo tinc la impressió de que no té res a veure. Que ara potser, clar, el percentatge... O sigui, el percentatge és el mateix. Uh -huh. Tot i que ara, a nivell amb números absoluts, potser afecta més gent perquè hi ha més dones que estan en el mercat laboral. No? Però jo penso que és una cosa històrica ancestral, des de que hi ha treball, no? treball productiu i reproductiu. Penso que les dones no fa molts segles, bueno, fa un parell de segles, o tres, dos i pico, que estan a, treballant en el món vull dir, en el, el treball, re, treball productiu, treball assalariat, i això és més antic que... Bueno, és igual que la violència que, que s'exerceix per part de les parelles. És una qüestió de de model de relacions entre el gènere masculí i femení, sigui a casa, sigui a la societat, sigui en, el, en la feina... No? També és cert que quan les dones van començar a treballar, potser parlem de dos segles abans, doncs, sobretot a fàbriques i a la indústria, doncs, aleshores eren els homes el que manaven i no tenien por de que una dona doncs, pogués accedir al seu càrrec, potser de mandatari, però ara sí que hi ha aquella possibilitat, les dones estan més preparades i sí que poden accedir a càrrecs de responsabilitat. Tot i això, doncs, encara ens costa molt arribar hi IOP. Bé, o no ens deixen del tot arribar-hi, no? Sí, bueno, el no sé famós ostre de vidre, <ríe> però, vaja, a però a vegades l'assetjament respon a un abús de poder. No? Mm -hmm. I a vegades no és només pel pànic eh, ancestral, també, no? de perdre eh, el lloc en la societat, no? que és el que podríem dir, no? això estem generalitzant, eh? el gènere masculí. Sí, sí. Vale? Mm -hmm. Però... Eh, aquest, aquest exercir-poder s'exerceix a vegades només encara que se sigui una persona sense cap tipus de responsabilitat. No? O sigui, a vegades mires eh, quan es esbrines es una mica no? en els estudis que s'estan fent i per categories, i tampoc... N -n -n sempre hi ha una relació jeràrquica, però a vegades és jeràrquica baixa. No, no ha de ser sempre del director general... Mm -hmm. A la, a la secretària de direcció eh? que podria ser un cas típic a vegades mm -hmm. la jerarquia és més avall eh? pot ser la persona responsable de manteniment amb... mm -hmm. sí, o sigui, sí, que sí. sempre hi ha una, una relació jeràrquica o moltes vegades però respon més a aquesta relació de, no, de domini entre els gèneres que no pas pel sostre de vida, tot vidre a veure, amor no? la, la, la por aquesta no, de la nostra societat perquè si no, ha, no avancem més amb la igualtat, amb els llocs de presa de decisió, alguna, alguna cosa està passant. No? Mm -hmm. Però no crec que, sem, que sempre s'utilitzi l'assetjament sexual. No, jo crec que no. Hi han I... moltes maneres, també, no? Exacte. <laughs> ja. És molt subtil aquest abús de poder, o oh, que encara, hi ha ja m'és cert, que hem avançat, que les lleis ens ajuden, però no vol dir que fer-te la llei Eh, ja estigui tot, eh, o sigui, ja, ja hàgim arribat a la, als objectius. Eh, realment la situació és que sí que ja legislat, s'ha legislat molt bé, però la realitat és que encara les dones no estem en els llocs de, de poder. No. Estem centrant-nos molt quan parlem d'assetjament laboral, sobretot en l'assetjament sexual. però a vegades també es dona el cas de que més enllà on no hi existeix l'assetjament sexual, però sí un assetjament totalment psicològic no? que et va armant que aquella persona doncs, la va deixarnt sense autoestima i que realment doncs, la, la fa desitjant en un altre treball. Mm. No, no i a més té conseqüències per la salut. és un motiu eh, de, de, de, de, de baixa laboral perquè és una qüestió de salut laboral. a veure és que, Gairebé les lesions eh, psicològiques costen més de, de superar moltes vegades mm -hmm. si no tenim bons tractaments, també, bon mm -hmm. suport. Costa més de, de recuperar-te que, que unes lesions físiques, no? en el cas de que poguessin ser físiques. És un... Bueno, jo penso que sí que... i a més a més costa molt Eh, tampoc, la, les coses tampoc són de color de rosa eh? perquè mm -hmm. vull dir, hem d'animar que la gent trenqui el silenci perquè si no trenquem el silenci entre tothom no avançarem, però també és veritat que no tots els casos eh, són fàcils de demostrar no? i que tot l'assetjament psicològic costa molt de demostrar mm -hmm. i ens, no per això no t'has de moure no? però que s'ha de tenir també molta, molta paciència, molta constància i tenir clares les solucions per, per seguir endavant i per, per, per trucar les portes que calgui. No? Però l'assetjament psicològic és complicat, eh? sobretot quan tu, quan l'empresa ha de dirimir moltes vegades, qui té raó. No? Si és la primera vegada que passa doncs eh, costa. O sigui, els empresaris encara no... Bé, bueno, empresaris o responsables de departaments de l'administració pública. Eh? No, no estic aquí dient ni empresa pública ni privada. És un tema, l'assetjament psicològic o l'assetjament sexual o per raó de sexe, són temes molt delicats. Eh? Quan això es planteja en una taula on hi ha pèrits, això, el primer, la primera frase que surt en una taula és, és que és un tema molt delicat. I perquè és delicat? Doncs perquè encara, per aquests estereotips que tenim, el que sigui, tots, tots i totes, moltes vegades les persones que pateixen l'assetjament, el moral o el que sigui, són les persones que han de fer més esforç per demostrar-ho. O sigui, tot i que la sí. llei diu que és el, la persona que, que fa una cosa dolenta, no? la persona que assetja, és el que ha de demostrar que no assetja, la realitat és que la persona assetjada, la persona que és víctima d'un assetjament, és la persona que ha de tenir molta energia i molta voluntat perquè és la persona que haurà de demostrar que ha estat assetjada. A més, no oblidem que també juga un paper important la por a perdre el treball. Moltes vegades sí. eh, està per sobre de la necessitat. Sí. I més, per exemple, com tu dius ara, en temps de crisi. És a dir, això potser juga en contra de les denúncies o de que la gent surti del silenci i digui que realment ha estat assetjada o que ho denunciï. No? Jo també penso que històricament en èpoques més... No? En èpoques mm -hmm. que són, en estatures aquestes coses s'han silenciat més. Sí, però jo, jo veig que és important que les dones parlin sobretot de ai, perdó, de l'assetjament psicològic per això, perquè com que és tan difícil d'aprovar si és una persona... Eh, però bueno, és una, dues, tres, eh, vull dir, perquè normalment qui té aquest comportament agressor ho té, no amb només tothom. amb una persona, sinó amb més d'una persona. Per tant, és important que, que hi ha por, eh, que hi ha recel, que entrada, malgrat que eh, s'han fet enquestes i sí que avui en dia... Les dones que han donat aquest pas diuen que se troben la gran majoria que es troben recolzades, però encara és allò de mirar amb dubte bueno, què haurà fer, però Com ho deia l'Alba, és dels pocs casos en què la persona víctima o la persona que ho pateix eh, ha de demostrar que ho ha patit. No és la persona agressora qui ha de demostrar o sigui, els fets, no? Vull dir, tant, això sí costa per part de les dones. Doncs en tot cas, suposo que tot radica en continuar lluitant i continuar educant, sobretot a la societat, perquè és un treball conjunt. Fins aquí hem arribat amb la nostra tertúlia. Donem moltes gràcies a l'Amor de l'Àlamo i a l'Alba Garcia per haver-nos acompanyat de les filles de Lilith. Moltes gràcies plaer. a vosaltres. Esteu escoltant les filles de Lilith. Bé, doncs, continuem endavant amb el programa. Ara, doncs, com sempre, hem de posar la visió internacional de la mà de la nostra corresponsal a Londres. Què tal, Laura Fernández? Hola, Laura, què tal? Bé, Laura, crec que avui a la teva secció ens portes uns quants rànquings d'aquells que agraden tant doncs, rebre quan és ara inici d'any i unes llistes bastant atapeïdes i força interessants, no? Doncs sí, doncs, mira, aquesta setmana us porto no una, sinó dues mm -hmm. notícies de d'actualitat i bueno, com pots veure, Laura he fet els leures. Molt bé, um... molt bé. <laughs> En primer lloc, doncs ens quedem aquí, a Gran Bretanya, perquè en motiu de la celebració del 100 anys del Dia Internacional de la Dona, que se celebra al març, el diari The Guardian, que és un dels diaris britànics més respectats a nivell internacional, està elaborant una llista de les 100 dones que més treballen per, doncs, per millorar la situació de la dona a nivell mundial. Evidentment, donat que la població mundial suma aproximadament 7 bilions de persones, dels quals la meitat són aproximadament dones, doncs no és una tasca senzilla. Per aquest motiu, doncs el diari ha demanat als seus lectors la seva col·laboració Interessant, i doncs això com funciona Laura, quins són els paràmetres sobre els quals doncs, els lectors han de basar la seva decisió o com m'ajudaran el diari a fer aquesta llista? Bé, um, The Guardian ha establert una regla general, podríem dir. Mm -hmm. Volen que aquesta llista doncs, la conformin dones que serveixen com a, com a model de conducta, d'inspiració. Han de ser personatges que gaudeixen d'èxit personal, però que també han aconseguit, doncs, amb les seves accions, canviar la situació d'altres dones o, o bé perquè són considerats un model de comportament a, a escala mundial. Um, el diari creu que la majoria de llistes que existeixen actualment doncs, enfatitzen només aquelles dones que tenen poder de decisió, o bé influència política o econòmica, o fins i tot també aquelles dones doncs, que apareixen en aquestes llistes doncs, per la forma en la que vesteixen. Però no aquelles que, doncs, que veritablement serveixen doncs, com a models de, de, de conducta, d'inspiració. I ens podries eh, posar un exemple d'aquest tipus de dones que està buscant de Guardian. De què estaríem parlant, Laura? Bé, hi ha infinitat de casos. Per exemple, doncs, totes aquelles personalitats que han aconseguit traspassar les barreres de, de la discriminació, tant en la política, doncs, en la ciència, en l'art, l'educació... Evidentment hi ha els casos més obvis, com són dones polítiques en posició de poder, com la Dilma Rousseff, que va ser recentment escollida presidenta del Brasil, o l'Àngela Merkel o l'expresidenta de Xile, la Michelle Bachelet, però fins i tot hi ha qui considera que artistes com la Beyoncé haurien de, -també de ser presents mm -hmm. en aquesta llista. Però en tot cas doncs, estaríem parlant també de dones que a nivell mediàtic tenen molta força, però més enllà podríem dir que hi ha altres dones que hauríem de tenir en compte, que potser també lluiten, no?, per defensar els drets de la dona, els drets femenins, des d'una perspectiva més amagada, més a l'ombra. Exactament. Són els casos que s'obliden més ràpid, uh -huh. ja que són gent que doncs, treballa des de l'ombra, podríem dir, i que no tenen tanta cobertura mediàtica. Um, aquí podríem col·locar personalitats, per exemple, com la Shirin Ebadi, que és una activista defensora dels drets humans, que a més va ser la primera dona musulmana que va guanyar un Nobel. Un altre cas destacable, també potser menys conegut, és el d'una advocada índia que lluita per millorar la situació de les dones indigents um, que viuen als carrers de Delhi. Uh -huh. I, per tant, podríem dir que l'objectiu de la llista, pel que m'estàs dient, Laura, és ressaltar sobretot aquelles dones que normalment no s'inclouen a aquest tipus de llistes, doncs, com he dit abans, on apareixen normalment les dones més poderoses, més influents, les millor vestides, no? sinó volen dones que realment per les seves accions doncs, estiguin fent una tasca notable. No? Aquest és l'objectiu principal, reconèixer la feina de certes activistes o treballadores socials o escriptores, professores, que amb la seva feina diària ajuden a millorar la situació de, de la dona d'una manera o altra, però que, per desgràcia, doncs, com estàvem dient abans, no tenen tanta presència en els mitjans de comunicació i, per tant, doncs que sembla que la seva feina doncs, no estigui reconeguda. Sí. I, ja per acabar aquest tema... Uh, aquells que hi vulguin participar ho han de fer abans del 8 de març, que és quan es publicaran els resultats, i ho poden fer visitant la pàgina del The Guardian. Encara que no siguem residents, no? Allà a Anglaterra ho podem fer, Laura? Sí, sí, sí, ho, podeu, ho podem fer, ho podem fer. Doncs au, ànims també als oients i les oients a votar qui, quines serien per ells doncs, les dones més influents. Aquesta, doncs, seria, Laura, podríem dir que la primera llista que ens portes, el primer sí. rànquing que d'alguna manera està en construcció, però què més hi ha avui a la teva secció? Doncs molt veument m'agradaria només comentar donc, que el passat 1 de gener l'Organització de les Nacions Unides dedicada a la igualtat de gènere i a l'apoderament de les dones va començar oficialment a funcionar. Molt bé, doncs és un esdeveniment significatiu, ja que anteriorment només es tractava d'una branca de les Nacions Unides amb poca representació, podríem dir, i ara, pel que sembla, s'ha doncs, convertit en tota una institució que ha jugat un paper important al no, desenvolupament d'activitats per aconseguir la paritat tan desitjada, no? Exactament. Els membres integrants de les Nacions Unides s'han adonat que realment la igualtat de gènere és un problema que s'ha de, d'eliminar i per tant doncs, han decidit unir les diferents organitzacions que abans existien que tractaven aquest tipus de problemes sí. en una de més sòlida i a més a més han augmentat el pressupost a 500 milions de dòlars. Doncs eh, crec que això està perfecte, així que esperem que a partir d'ara les accions que aprengui aquesta ramificació de les Nacions Unides realment puguin implementar-se d'una forma més ràpida i eficaç. Moltes gràcies, Laura, per aquestes llistes i per aquesta petita notícia jo crec que molt bona que sí. ens has portat sobre les Nacions Unides eh, suposo que la setmana que ve més, no? La setmana que ve més, exacte. Doncs com sempre. Dama de la Laura Fernández. Fins aviat, Laura. Molt bé, gràcies. Fins aviat.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 Molt bé, gràcies. Fins aviat. Esteu escoltant les filles de Lilith. L'Anna Pitar que ens obre la clau de l'armari. Doncs després d'una visió internacional a càrrec de la Laura Fernández, toca la visió femenina, en aquest cas en clau de tendències, de la mà de l'Anna Pitar. Benvinguda, Anna. Hola, Laura. Avui, Anna, ens parles de com anar ben vestides i amb estil a l'oficina, no? Sí. Avui parlarem d'una qüestió que jo penso que es plantegen moltes dones abans de sortir de casa, que és què em poso per anar a treballar, no? Perquè és important la imatge mm -hmm. que vols donar de tu mateixa, el rol també que jugues dins l'empresa i, bueno, que... Mm -hmm tens que assenyar una mena de codis, no? O sigui que sortirem també d'altra banda una mica del tema traig jaqueta, pantaló, faldilla, jaqueta tot del mateix color i tal i potser ens algunes claus per, per fugir, no?, de la monotonia aquesta. Sí, clar, o sigui, es tracta d'anar elegant i, i això i assenyint-nos, doncs, el, els codis de... Un, un look per anar a treballar i més d'empresa sí, més, no. més seriosa, uh -huh. però sense que això sigui, sigui avorrit, no? Uh -huh. O sigui, mmm, jugar també una mica amb el nostre estil, però dins d'un paper més, més rigorós. Llavors, també jugant amb les tendències noves i un estil això, sobri, però sense que quedi massa avorrit. Uh -huh. Doncs, si et sembla, Anna, jo crec que ja podem començar a fer aquesta llista de petits consells. Jo ja tinc llapis i paper eh, per apuntar. A veure com vaig vestir, venir vestida aquí a la ràdio. Com que això podria ser un tema molt ampli, mm, jo he intentat condensar una mica la informació i agrupar algunes professions. Segur que se m'en escapa alguna o que alguna pot jugar també un paper el paper d'un altre. Clara és evident perquè en el nostre cas diguem que no ens demanen un protocol o un dress code que també s'enviu es molt estricte aquí a la ràdio entre altres coses que la gent no es veu. Llavors, eh, primerament m'agradaria dir això, no? que això són clar. idees i que cadascuna els agafi com vulgui. Jo ho he intentat agrupar perquè clar. per a fer la cosa més... Depèn l'ofici. Depèn l'ofici. Per on comencem? Doncs, primer, si treballes cara al públic, desenvolupant tasques de comercial, advocada o tens un càrrec al banc, doncs està uh -huh. clar que la teva imatge també ha de ser Impecable i transmetre aquesta confiança d'aquestes entitats no, que hem dit. Per tant, mm, potser eh, les persones que treballen aquestes, en aquestes branques eh, s'haurien de decantar per un estil més sobri i sense estridències. Sí. Seria un estil més d'oficina puro i duro, que diríem, no? Sí, per tant, o si sigui, podem optar pels pantalons de pata d'elefant, que es porten mm -hmm. tant, o pantalons més amples, d'allò que no, no s'envint tant de, de jaqueta i bueno, també els pantalons amples, no?, que van comentar la setmana passada, les faldilles llapis, que també es continuen portant molt, i també els vestits per sota el genoll i recuperant aquell estil lady que hem dit que es porta molt aquesta temporada i que per tant com hi ha moltes coses a les tendes i és un look actual doncs el podem utilitzar per, a, per això també, per anar a treballar combinant-lo sempre amb coses, amb complements més més seriosos Hi hauria, hi hauria una mida protocolària no? de com portar la faldilla del llarg de la mida jo diria que, eh, a veure, al final vas, vas a l'oficina, no vas tampoc a fer vida social ni, ni res semblant. O sigui que, mm, si portes faldilla, jo el més amunt que la portaria seria per sobre el genoll. Una mica per sobre, no? sí. Això també, jo, jo potser, perquè quan era petita portava uniforme al col·le i era la medida que deia, no podies passar, no podies ficar-te la faldilla més curta. Llavors, mmm, sembla que és com el eh, socialment acceptable per anar, a, per anar a treballar. Una cosa més seriosa. Sí, més seriosa. I si canviem una mica de sector, no sé, ens podrem permetre més llicències, Anna? Sí, després n'hi ha unes altres, unes altres feines com, per exemple, el món de l'arquitectura o de la medicina, que també tens que estar cara al públic, però també pots fer feina de despatx i que no, mm -hmm. no tindràs tampoc aquesta branca tan social. Mm, llavors, aquí jo recomanaria uns looks inspirats en la, en la pel·lícula Manhattan, de Woody Allen, mm -hmm. aquell estil masculí de Diane Keaton que també torna molt aquesta, aquesta temporada i que, bueno, és mm, desenfadat, però elegant i professional total. l'hora. O sigui que penso que pot estar bé també per aquestes, per aquestes feines que també tenen aquesta de, de rigorositat, sobretot a medicina no? mm -hmm. que t'has de, de fiar de la persona que tens davant Sí, sí <ríe> és, important. és important, tenir sí. confiança en el metge que t'atén Llavors eh, pues estaríem parlant dels de, de pantalons pantalons amples o els baggy pants que ja hem nomenat algun cop camises bàsiques i els mocasins que bueno, també és un tipus de calçat que es porta molt aquesta temporada, mm -hmm. llavors és fàcil de trobar i també... I còmode, no? A hora, sí. que, sobretot, suposo que per a arquitectes i, i metgeses, doncs, va haver que t'està de allà, peu sí. i aquí cap allà sí, i sí, això, que també és un model de, de calçat que es porta molt aquesta temporada i que per tant també podem eh, optar pel que, que més ens agradi perquè n'hi han de molts acabats no? mm -hmm. Mm, més coses després amb això que hem dit de eh, l'estil més masculí, li podem donar també el nostre toc personal, com sempre amb els complements i afegir-li quan hem de sortir al carrer clar, els, barrets. Sí. <laughs> els barrets Tampoc és protocolari per seran ne a portar barrets, per exemple, dins d'un lloc trencat pregunto eh, No, en principi s'ha de treure o sigui, mm -hmm. sobretot eh, si estàs a una taula sí. menjant i tal ja. eh, el barret fora Queda, queda una mica malament. Sí, no m'imaginara ara tampoc un metge que t'atengui un barret. Clar, és com si... Jo sempre ho comparo amb les ulleres de sol. Clar. O sigui, tampoc estaries parlant amb una persona amb ulleres de sol, no? Com que queda... que no. Aquelles mm, coses ja bruticulàries que no saps exactament el per què estan, però si són, són per alguna cosa. Sí, però allò de la comunicació no verbal, no? que no sí. et transmet del tot confiança o seriositat. Bé, per on seguim, Anna? Continuem. Després eh, n'hi ha uns altres, uns altres treballs que també tenen com unes normes més relaxades. No? Mm -hmm. Els treballs d'oficina, més del terreny de l'administració o el secretariat, que tampoc és tan rigorós com, per exemple, dels bancs o, o els advocats, els cabinets d'advocats, però també tenen aquesta, aquesta, aquest caràcter d'oficina que els fa també una mica estrictes. Eh, llavors aquí podríem, podríem incloure el que hem dit abans, els estampats animals, mm -hmm. sempre amb petites dosis. Sí, no eh? n'hem no. no disfressades no. ni part, ni de cebres, ni de res, no? No, clar, sempre petites dosis amb els complements amb una de les dues peces, la part de la part de baix. I els texans, si és que estan permetits, estan sí. permesos perquè no a totes les empreses es sí. pot anar amb texans. Ja, Depèn, suposo, del protocol. Hi ha empreses que deixen tota la setmana... Bé, bueno, perdó, que durant tota la setmana has d'anar formal, diguem, i divendres, i divendres és el dia informal, no? Sí. Allò... I, bueno, també està... Eh, les empreses que no deixen portar texans els texans purament texans blaus, però sí, si són amb color negre o així, que passen com més desapercebuts. O sigui que... Això, clar, mm, sí. per damunt dels nostres consells també està el codi les, de les normes i el important. codi de l'empresa, sobretot sí. si, no, no, doncs sempre... si vols continuar amb el teu treball, eh, que no, amb els sí. tecs que corren. I, això, això és important. <laughs> I després també, mmm, si no vols arriscar amb el si no dels texans, sempre pots recórrer a l'útil eh, vestit, el vestit uh -huh. negre, el LBD de sempre, clàssic i que totes tenim a l'armari. Little Black Dress, no? Sí, si no? Little Black Dress, i que també ens pot donar molt de joc, combinant-lo amb els nostres complements mm. I, i el blazer, que mm. també és un bàsic i sempre ens dona aquell toc com més professional. Doncs, Anna, jo crec que hem fet un bon repàs per diferents sectors, que hem donat consells des a les oficinistes, a les arquitectes a les matgeses, a la dona que és administrativa i tot a les periodistes diguem que el nostre estil és a, el més lliure de tots sobretot si sí. treballes a la ràdio sí. o si et toca anar pel carrer i anar preguntant, això ja Sí, unes bambes i au cap fora. <ríe> en tot cas, veiem la setmana que ve doncs, amb més consells i, com sempre doncs, amb més cosetes de tendències Molt Fins bé, aviat Laura. Fins la setmana que ve Let's go girls I'm going Fem una volta per la història en femení. Oh, yeah, yeah. Aquí al meu costat, per fer una volta per la seva particular història en femení, tenim a l'Esther Vizueteu. De qui ens parles avui? Doncs mira, Laura, avui us parlaré de Víctor Català. De Víctor Català, però Esther, eh, si és història en femení, suposo que és per alguna raó, no? És que acostumem a parlar de dones sense ànim d'escloure, però diguem que és el sentit en principi de la secció. Bé, Laura, la, sí, la, però el que passa és que darrere de Víctor Català s'amaga una dona. La veritat és que una gran dona, Caterina Alberti Paradís. Si o sigui, l'escriptora. En aquest sí. cas, l'escriptor, clar, és que Víctor Català, jo sabia que era escriptor. Jo pensava que era un home, eh, Esther? No, no, no. No era ni transvestir ni, transvestir, ni res d'això. Era una dona. I on va néixer i com va començar la vida d'aquesta curiosa escriptora amb nom masculí? Bé, doncs, eh, aquesta escriptora va néixer a l'Escala, el 1869, en, en una família, bé, bueno, acomodada, que era de propietaris rurals. Com vivien, Va néixer en aquest petit poble i durant les, tota la seva vida es va desenvolupar a l'escala. La veritat és que va viure una vida força reclosa i no va sortir gaires vegades del seu poble. Uh -huh. Però tot i això va rebre una molt bona educació, ja que la seva família es va preocupar d'instruir-la en diferents... En art, en literatura, en teatre... Ella pues, ja va mostrar interès per tots aquests àmbits d'estudi. Uh -huh. I aleshores suposo que a partir d'aquí, de la instrucció, es va començar a, potser a interessar per la literatura, tot i que per la dona el període d'instrucció, diguem, o d'estudis s'acabava aviat en sí, aquella època. Sí, però com ella venia d'una família acomodada, doncs va tenir la possibilitat d'estudiar de durant tota la seva vida. Uh -huh. Ella bé, va començar a escriure de joveneta com aficionada, com a amateur. I de fet, la paraula aficionada, ella és la que va utilitzar tota la, la seva carrera per definir la seva manera d'escriure, no?, i es definia a si mateixa com una aficionada de la literatura. Mai es va considerar escriptora o una professional. No, perquè ella, clar, com ella, tot el seu aprenentatge havia sigut molt autodidacta, doncs ella considerava que era una aficionada. Uh -huh. Que el talent li, valia, li venia reconegut pels altres, tot i que li va costar, i perquè li poguessin reconèixer, va haver-se d'amagar sempre sota pseudònims masculins, doncs per això ella es considerava una aficionada. A veure, aleshores, vols dir que en aquella època no li reconeixen el treball, no tant per si era bo o dolent, com per si era home o dona? Clara, ella ja ella consideraven que per ser una dona doncs, només podia escriure novel·les així romanticones... i Cursis, per, no? Sí, per, per llegir manera. a la tarda mentre es prenia Escafem les Amigues, però mai la consideràvem com, com una figura de literatura. Però, uh -huh. bueno, de fet, ella va demostrar després... Convert... es va convertir en una figura capdalt del modernisme català. Però abans de dir-se uh, Víctor Català va tenir un altre pseudònim, no? Vull dir, sempre va ser, per això, pseudònims masculins, Esther, si no m'equivoco. Sí, sempre, sempre, perquè la poguéssim prendre en ser i també, no sé, jo crec que també era una manera de fer-se forta i respectada davant d'aquest món d'homes en què ell els volia introduir. Uh -huh. Va començar col·laborant amb l'almanac de la revista de l'esquerra de la torratxa de l'època i, bueno, en aquesta publicació tenia un caràcter satíric i escrivia textos de temàtica amorosa, però sempre amb un to àcid, ja que la seva vida reclosa, doncs això, sempre li feia pintar uns, uns paisatges i uns personatges una mica com, no obscurs, però sempre amb aquest punt de tristesa, de melancolia. Uh -huh. I, bueno, va començar amb aquests poemes i en aquesta època no, no es feia dir encara Víctor Català, sinó Virgili de l'Axial. Uh -huh. I després més endavant, diguem, quan va començar a conrear l'èxit el Víctor Català o la Caterina, com li vulguem dir? Bé, bueno, jo prefereixo dir-li Caterina que és en realitat la que és la figura uh -huh. escriptora. Ella al el 1898 es va presentar als Jocs Florals d'Olot amb el poema Lo Llibre Nou i un monòleg que es deia La Les uh -huh. dues obres van ser premiades. Déu-n'hi-do, eh? el títol de La El que passa és que aquesta obra va ser molt polèmica, perquè quan, al principi, quan, clar, a tu un concurs literat presentes amb seu doni, al principi, quan va ser premiada ningú sabia la real identitat de l'autor, doncs es va, es va considerar una gran obra, amb un punt supermodern per l'època, però quan es va con conèixer, que era una dona la que ho havia escrit, Caterina doncs eh, se, la, se la va criticar molt, deien que era un tema massa dur perquè ho desenvolupés una dona i aleshores va ser aquell, a partir d'aquell fet que ella es va revelar i va adoptar el pseudònim de Víctor Català Però Aquest... aleshores, Esther, redueixo que quan li donaven un premi o mm -hmm. la reconeixien públicament mai es presentava en persona no? perquè si no es descobriria que era Caterina No, la veritat és que no, ja Feia et dic, vida, vida reclosa. reclosa al seu poble de l'Escala i poques mm -hmm. vegades sortia d'allà i en temes d'amors, que això sempre influeix molt a nivell de les obres de tots aquests escriptors i escriptores, en aquest cas? En aquest cas, així com de les altres, de les altres personatges que té anat portant aquí a la història en femení, de Caterina Albert no podem destacar la seva vida amorosa perquè o no va ser gaire important a la seva vida, no en sabem res, o de fet potser no va existir, ja que tota la seva vida va estar dedicada a la literatura, a desenvolupar a aquestes arts i a la seva vida en el seu poble. Home, són estrany, no?, que una persona tan sensible, perquè normalment els artistes, els escriptors, tenen aquesta sensibilitat especial, no s'arribés a enamorar mai. O potser no ho hem sabut mai, no? Formar part jo, també d'aquesta discreció. Sí, jo crec que potser no hem sabut mai, que potser aquesta mort també es va amagar darrere d'un pseudònim, com es ve, ve d'amagar ella. Uh -huh. Però de fet, com ja hem dit, va mostrar un caràcter també com molt, molt abocat al fatalisme. I això ho reflectia perfectament en les seves obres. Potser un mal d'amor sí que hi va bé, no? Algún amor no. d'aquests desitjats i no tingut mai. És possible. En tot cas, com va continuar la seva carrera literària? I a la seva maduresa, no podíem considerar els Premis d'Olots, Jocs Florats jocs florals, perdó, els podem considerar aquests inicis de reconeixement. Com va continuar ella? Després va continuar col·laborant en diverses revistes, com les revistes Joventut, molt conegudes a l'època, i va ser arrel d'aquestes col·laboracions que se li va donar reconeixement públic, més que per les seves obres, uh -huh. fins que al 1904, entre 1904 i 1905, tenim que escriure la seva obra, i eh, insígnia del modernisme, per tots coneguda Solitud. Uh -huh. I tot. realment és la, la gran obra, suposo, de la literatura catalana per la qual es coneix a Víctor Català, en aquest cas Caterina. No? Sí, de fet, és una de les obres eh, més, més conegudes i més importants de l'època del modernisme català en l'àmbit literari. Sí. Eh, Esther, el Víctor Català va morir sense saber la gent que realment s'amagava una dona darrere d'aquest pseudònim Bé, entre el cercle, ella més, més íntim sí que sabia, ja que, bueno, quan va començar a ser reconeguda després de Solitud, ella va presidir els Explorals, va ser membre de l'Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona i de l'Acadèmia de la Llengua Catalana, que en l'àmbit instruït sí que era més, més coneguda, però no? sí, pel gran públic es va saber una mica més després, ja que, bé... No estava ben vist que una senyoreta dediqués a aquestes coses, i més una senyoreta d'una família com ella era. On va morir i quan, Esther? Doncs igual que va néixer, va morir al seu poble. Ella, la seva vida, sempre va estar molt vinculada al seu poble, a l'escala, mm -hmm. i va morir, doncs, el 1966, allà, a l'escala. Doncs, Víctor Català, la Caterina, l'escriptora catalana, per cert, de la literatura, que ens ha deixat grans obres, com Solitud, va començar i va acabar al mateix lloc, no? Hey, Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lasfillesdallelis@gmail.com. Bé, doncs fins aquí ha donat el programa d'avui de les filles de Lilith però tornem la setmana que ve i com sempre doncs esperem que esteu a l'altre costat de les zones radiofòniques escoltant-nos perquè aquí com sabeu parlem en femení fins aviat